дух. І ми матимемо нові оригінальні саги в формі філософічних систем Фіхте, Гегеля, Шелінга, Шопенгауера. Як інакше поводиться український епос? Перед усім він обертається не в уявному, але в реальному історичному світі. Ми не герої уяви. Треба знову повторити попередні ствердження. Уява в наших епосах як вітки кевіторослі пнеться по фактах, воно не створює їх з власного почину. І Ігор, і Буйтур Всеволод, Ярославна, і потім козацькі походи, неволя – все це історичні особи і факти. Український епос не намагається пластично їх зобразити, але занурює їх в українську душевну праматерію, в ліричну пісенність і тоді виймає їх звідти преображенними і перетопленими в чудовному гарнирі розспіваної емоціональної настроєвості. Тоді перед нашими очима постають формальні парадокси, але все нове зразу здається парадоксальним. Тоді перед нами постають ліричні епопеї. Від початку, від заспіву і заклику до бояна, через усі ліричні вставки – Аж до їх верхав плач Ярославни, маємо докази такої творчої роботи в верстаті нашої душі. Про думи нічого й говорити, вони стікають ліричністю і пісенністю. Так постає все велике української культури. Без музики, казав Течина, в Україні революції не зробити. Найбільше... Духова революція України, її християнізація відбулася під пливом співу. Так хоче переказ і є щось суто українське в ньому, тим більше, коли він є тільки здуманою історією. Пригляньмося до того, що назвали ми українським пергінтизмом, себто загубленістю в своїй власній праматерії, тільки не йдім на виступи хорів. Це ж уже щось умовне в світі рампи Перед публікою, це вже театр Повернімося думкою і спомином До розспіваних вишневих садів України Травнева ніч, тепла і пахуча Як сказано в поезії На небі місяць рібна кадильниця З неї дим голубий Хтось повернеться, хтось зустрінеться Дорогий, дорогий І зустрічаються хлопці і дівчата Короткі розмови Тихі слова і ще тихші пелюдськи цвіту, Що скапують із білих свіч вишень. А тоді поміж солов'їний спів І поміж оркестру жаб тонкою срібною ниточкою Пов'ється пісня. З одного саду, з другого. Нитки в'яжуться, зливаються в хор. Сидять хлопці і дівчата, Очі на місяці, то в сизій далині, То дивляться одне на одне. пісня л'ється, переливається. Затоплює село, затоплює всі смутки і думки. Співають годинами, готові проспівати ніч, проспівати життя. Попадають у транс, забувають себе самих. Коли можна говорити про опій для народу, то для українського народу не була ним і не є релігійність, але пісенність. Пригадаймо сцену. Пергюнд із чергової погоні за примарами Сах повертається додому, і застає матір, що вмирає. Він не знає, що почати, він у розпуці оповідає їй казку. Українець у такій ситуації заспівав би пісеньку «Своєрідне люлі-люль» як відповідь світові на всі його не раз трагічно грізні запитання. Повернімося до нашого образу. Приглядаємося і аналізуємо те, що діється. Співають хлопці і дівчата, і дедалі губляться навіть гарні слова пісні. Так діти, не розуміючи слів, співають несенітність. Немає слів, є тільки мовні звуки, потрібні для піддержки мелодії. Знак що тут важний, неуявний зміст. Знову мене герої уяви, але мелодійний хід як вираз найглибшої по Шопенгауеру душевної верстви, її суть. Знову порівняння з грецькою і європейською поставами кинуть світло на наше питання. Рецитація грецької епопеї відбулася при супроводі музики. Але там виразно супровід був супроводом. Він мав побічне.